Гончар Степанида, тітка по віцю, Гончар Сечній, дядько по віцю, Бондар Яким, по матері, Бондар Фомка, по матері, Бондар Секлета, по матері, Філони, по віцю, Кушніри, по віцю, Сагайдак Федір, по віцю, Куреняк Іван, Брат Січовий, по братим, Кошельник Гринька, Брат Січовий побратим Булава Юрій Брат Січовий побратим Бугун Андрій Брат Полуднівський, побратим Лисогора Охрім Брат Боровицький побратим Балазицький Ян Шляхтихч Пан Чигиринський Думковський Ядвіга Наречена шляхтанка, як оз'яснено При войску Мотрони жоною неблагословенною у Зелізняка Куде Артур чи Артем, перший брат по війську Максима і генеральний писар. Далі вгорі стримів трикутничок зошита з першими словами в рядках «Війська», «Шпак», «Сіл» і по дві літери, з яких не можна було навіть відгадати слів. Розхвильований Олег упав до лілиць на пружинне ліжко, аж воно підкинуло його і лиховісно заскрипіло. Рій запитань – Неначерій бджіл з розтривоженого гнізда Наздогнав там його Коли? яким це написано? Де і для чого? Якою мовою? Якщо це переписував хлопчиком чорний То чи не робив перекладу? Очевидно не робив Він би просто не зміг цього зробити Та й більшість слів свідчили Про свою первісність Первозданність Слова українські А якщо писано в монастирі? А може й ні це кінець століття, незабаром появиться енеїда. Писала людина, незичлива до гайдамаків. Проте не зовсім. Можливо, писала під чиїмось наглядом, але боячись, що літопис прочитають, і її симпатії окушаться на нійше. Адже відомі козацькі літописи написані за подібних умов. Це початок гайдамацької завірюхи, чи якийсь її передпочаток, перші повіви снігового вітру. Майже всі імена – історії незнані. Жодне джерело не вказує, що Залізняка вкрили гетьманськими бунчуками і що він складав присягу на вірність Україні. Відтак повстання постає зовсім в іншому світлі. Десятим чуттям, куцим життєвим досвідом Олег вловлював, що такий перекрут небезпечний для нього, для його дисертації. Але ж це істина? Чи істина? Прізвище наказного польського гетьмана Білявського вже десь впадало Зайченку в очі. Потрібно перевірити. Фортеця Кончаківська, Калинівська. В історичній літературі десь доточилася суперечка з цього приводу. Хтось доводив, що Кончаківська фортеця існувала, хтось інший заперечував. Здається, в супереці брав участь і Іван Франко. Перевірити. Родовід Залізняка, з одного боку, накликає на підозру, з другого, такого не вигадаєш. Перевірити ніде. За більшість джерел, бо останнє розпочалося в травні 1768 року. А тут у серпні. Що це за юрський цвинтар, де заприсягнув Залізняк? Адже всім відомо, що святили шаблі складали присягу в Мотронинському монастирі. Чи це ще одна інша присяга? І інший виступ гайдамаків? Напевне, інший. Попередній. Про що зовсім невідомо. Боже мій стискував руками голову. Хоч би ще кілька сторінок. Ще один епізод. Інший. З інших аркушів літопису. Щоб порівняти. Чорний пише, що далі розповідалося про розправу залізняка над Панами. Про те, який він навзір. Хоча б клаптику руки. Може, чорний щось пригадає. Не спав до півночі, Перечитав ще раз уривок, а потім лежав у пітьмі і думав, і малював домислом. Тим самим шляхом, яким сам ходив до холодного яру, прокрадався гайдамацький вивідник Джміль Охрім. І летіли гайдамаки на конях у кереях, які злітали за ними чорними крилами, і бризкали вогнем гаківниці з фортечних стін. На кількох сторінках стільки важливої інформації, імен, і стільки все те викликає запитань ті події гарячково тасувалися в уяві, неначе карти. Наблизили його до гайдамаків, до залізняка. Йому здавалося, буть він заглянув у чарівне скельце і побачив їх поруч, живими, розвихреними. Такого з ним ще не було. З дівчаних праць щитовав тільки холодні констатації, фіксації, узагальнення, там не вирували пристрасті і не била жива кров. А тут вона текла з живого Джмеля Охріма, який з'їв пергамент, але якому не зважилися розпорювати живіт, допоки його не висповідають. А Піп'яків уже розпочав вечірню, а коли закінчив її і запричастив Охріма, грамота розстала, Охрім лежав зі стиснутими зубами. Жахно, несусвітенно, але так певно й було. Почувався прилученим до чогось і причетним до великої таємниці. Його поривало в Медведівку, але в університеті почалися вступні екзамени, і він не міг поїхати, бо ще раніше напросився для підробітку в екзаменатори, точніше в підпомічники – асистенти екзаменаторів. На час екзаменаційної сесії на кожному факультеті залишається покілька викладачів, всі інші – у відпустці. Вони вербують собі помічників, перевіряти письмові роботи, писати звіти, з аспірантів і навіть з досвідчених шкільних учителів. Отож міг повести з Василем Гордієвичем розмову тільки листовно і настрочив їх за тиждень кілька штук. Білим тривожним ключем вони потяглися до Медведівки. І тільки наприкінці другого тижня прийшла відповідь. Дорогой Олег, задали ви?» В листах звертався на ви. «Мені чосу. Бросили на мене цілу ескадріллю. Пуще прежнього хапила мені туга по пропаже». Как вспомню, кострище то, на котором сжигали книги. Там была милиция, районный и наш актив. Я хотел достать себе кожаные политурки для сапог, но меня в монастырь не пустили.